Despre partea cealaltă, partea tehnică, cum s-a realizat lucrarea, domnul să a spus câte ceva, o să ne spună doamna uh, profesor Camen Rădulescu și uh, dacă vor fi întrebări ulterior, le punem cu drag. Dar oricum va veni înaltul și după aceea întrebările, ca să le putem cuprinde pe toate. Vă rog, doamna. Mulțumesc. Uh, în primul rând, bună ziua, vă mulțumim pentru participarea extrem de numeroasă de astăzi la lansarea volumului Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, prim, primul volum al enciclopediei regimului comunist din România, partea privind represiunea acoperitoare pentru literele AE, avem în, în derulare și aș putea spune chiar sub la forma de tipară, și volumul următor, literele F.O. Dacă domnul director Radu Ciuceanu v-a făcut un excurs în istoria regimului comunist, surprinzând și momentele rezistenței armate din munți, parte pe care și volumul de față o tratează, a vorbit de asemenea despre valorificarea istoriei orale și a mărturiilor în elaborarea acestui volum, eu în calitatea mea de secretar de volum, deci nu coautor, a fost o, uh, doar secretar de volum, uh, trebuie să abordez partea mai tehnică a realizării acestui volum, uh, un, un fel de jurnal de activități din spatele... Uh, realizării acestui volum conexe, activității însă conexe cu munca de cercetare depusă de colegii noștri și bineînțeles în frunte cu, că am vomit să spunem acest lucru, coordonatorul acestui volum, domnul profesor Octavian Roschie, nu este prezent astăzi din motive obiective. Înainte de toate, trebuie menționat, fără trebuie chiar și lăsată modestia la o parte, că acest volum este primul volum de acest gen apărut în România post-90, o sinteză, așa cum a spus domnul director, dar o sinteză acoperitoare știm că s-au mai publicat dicționare ale penitenciarelor sau dicționarul ofițerilor politici poate că le cunoașteți au mai fost publicate și dicționare dicționarul limbii de lemn însă acest volum așa cum spune și titlul încearcă sau aspiră la o prezentare exhaustivă a problematicii represiunii și formelor de represiune ale regimului comunist în România. Complexitatea volumului rezită și din faptul că la realizarea lui a participat un număr foarte mare de colaboratori, instituții colabor care au colaborat cu noi. Mă refer aici de la instituții pornind de la Academia Română, Arhivele Naționale, București și alte județe, Facultatea de Istorie, chiar Facultatea de Istorie din Constanța, reprezentată prin domnul Marian Cojoc, domnul Angelescu, Muzeul Național de Istorie, ne-au furnizat o sumedenie de fotografii, Institutul de Istorie George Barițiu, Universitatea babes bolyai din Cluj, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, de asemenea, iar colaboratorii, reprezentanții acestor instituții uh, cu care am colaborat uh, au fost într -un, de asemenea într-un număr foarte mare până la finalul uh, derulării acestui proiect editorial, uh, până acum avem un număr de 80 de colaboratori. Este un număr foarte mare și peste 700 de articole uh, scrise. Uh, pentru a vă oferi și o idee asupra ineditului acestui proiect, uh, trebuie să precizăm că el a debutat în anul 2006 uh, în perspectiva uh, elaborării a trei lucrări de acest gen, de enciclopedii, pe trei paliere diferite. Prima, privind uh, formele de represiune, cea de-a doua, se referă cu precădere la rezistența armată, dar și alte tipuri de rezistență în perioada comunistă, atât individuală cât și cea a grupurilor din munți, grupurilor de rezistență. Iar cea de -a treia, cea de -a treia, cel de-al treilea palier este acela al prezentării instituțiilor regimului comunist în România, nu numai a celor care au făcut parte din, sau au reprezentat partea represivă a sistemului, ci o prezentare generală a instituțiilor chiar de cultură, economice, cum ar fi Academia Română, diferite institute culturale, acest, acest volum este coordonat de colegul Dan Cătănuș și urmează să apară spre sfârșitul acestui an, tot sub egida Academiei Române și a Institutului pe care îl reprezentăm astăzi. Cum am spus, vor urma aceste două volume privind rezistența și instituțiile. Dincolo de, de această prezență numeroasă a colaboratorilor, trebuie observat de asemenea uh, și um, am putea spune uh, un soi de cercetare atipică uh, societății și istoriografiei românești prin aducerea în, uh, într-un proiect comun a tuturor instituții. Considerăm că nu este suficientă... Uh, nu este suficient ca o singură instituție să prezinte istoria comunismului și nici nu sunt suficiente abordări unidirecționare sau monopolizante. Orice efort de cunoaștere, așa cum s-a dovedit, cum am dovedit aici, de investigare și cercetare, trebuie în egală măsură a, a observat și remarcat pentru pentru a aduce un volum, spunem noi, de o certă obiectivitate și o prezentare amănânțită a vocilor pe care o să le regăsiți, o să le vedeți în volum. De asemenea, enciclopedia pe care o prezentăm este și un model de lucru în, în echipă, de la utilizarea bibliografiei, a mărturiilor orale ale supraviețuitorilor până la redactare, punerea în pagină și alegerea fotografiilor ilustrative pentru fiecare voce în parte sau fiecare articol în parte. Asupra acestui aspect trebuie să vă spunem mai multe lucruri. În măsura în care echipa s-a străduit să ilustreze fiecare articol Uh, cu cele mai inedite fotografii veți remarca ilustrații am spune în premieră pentru istoriografia românească și pentru publicistica românească uh, în egală măsură sunt prezentate uh, penitenciare fotografii ale, anumitor, ale penitenciarelor Aiud, Craiova uh, Bistrița și, Dej și Bestiarul uh, în, pe, de, pe cealaltă parte, persoane care au s-au opus comunismului și mărturiile orale ale familiilor lor, figuri de deși nu este, avem o fotografie nu singura, inedită până, până la acest moment găsită în arhive de un coleg din institut, de asemenea, fotografii care ilustrează localități unde au fost, au fost folosite aceste localități ca domicilii obligatorii. Cele mai multe articole ale volumului, după cum veți observa, au, ca, au conțin informații despre locurile de detenție. Penitenciarele, cum am mai spus, Aiud, Alba Iulia, Arad, Bistrița, Caransebeș, Codlea, Craiova, urmează și penitenciarele importante în uh, următoarele volume. Uh, lagărele de muncă sau coloniile de muncă și mari, marile concentrări de muncă, Balta Brăilei, canalul Dunăre-Marea Neagră, uh, localitățile folosite ca domiciliu obligatoriu, cum am mai spus, uh, și apoi uh, formele de represiune. Acestea, coloniile de muncă, deportare, detenție, articole despre aceste tipuri de represiune. Multe dintre articolele, dintre articolele volumului um, au ca subiect victimele represiunii comuniste, fie că ele sunt grupuri sociale, cum ar fi burghezie, chiaburime, co colectivizarea sau victime, victimele colectivizării, instituții, Academia Română, Armata, Asociații Religioase, Casa Regală, cultele religioase de asemenea sunt reprezentate exhaustiv, am putea spune, și acest lucru se datorează unor colegi cu expertiză în acest domeniu, care au publicat de-a lungul anilor articole pentru Biserica Ortodoxă Română, Biserica Reformată, Biserica Greco-Catolică. De asemenea și cultele sunt reprezentate. O altă categorie de persoane represate a reprezentat-o aceea celor care în regimul comunist au deținut funcții sau aveau specializări în, în meserii care nu erau pe linie sau nu erau sau se făceau... aveau de suferit de pe urma regimului avocații, medicii, acestea urmează articolul medic într adevăr urmează să fie în următorul volum, bancherii, diplomații Comunitățile etnice sunt reprezentate prin armeni, basarabeni, deportarea etnicilor germani, avem un articol extrem de interesant pe acest subiect care începe să fie din ce în ce mai mult valorificat. De asemenea, foarte importante trebuie să spunem că sunt articolele care se refereau la baza legală pe care regimul comunist aducea acele învinuiri, condamnări, sunt lucruri destul de puțin cunoscute sau formulele de incriminare validate de codul penal comunist și prin codul de procedură penală. Cred că vă sunt cunoscute, dar poate nu nu și-au nu și găsit expresie într-o formă concentrată, activitate intensă împotriva clasei muncitoare, complot, crimă de activitate intensă sau crimă de uneltire contra ordinii sociale. Aceasta este terminologia utilizată în rechizitorii, sentințe sau în alte acte cu caracter normativ amnistie, condamnarea la moarte, um, confiscarea averii, degradare civică. Uh, avem o parte cuprinzătoare și uh, de care s-au ocupat colegii noștri de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, uh, privind dosarele care se întocmeau, urmări, dosarul de urmărire informativă, uh, dosar de rețea, dosar problemă și, -o, și, -o, și în cele din urmă și cel mai uh, acela privind dosarele penale. Dacă sunt întrebări asupra conținutului volumului, aici mă pot, uh, vă pot fi pe de folos. Vă mulțumesc frumos!